«А після цієї планети ти зможеш розірвати контракт і не лізти в нові місії», – сказала Віра. «Це вихід, як ти не розумієш. І про світи, якщо я раптом чогось не знаю, та як на мене це єдиний вихід для нас». Я зрозумів, що Віра для себе вже все вирішила. І якщо я не поїду на співбесіду в корпус, вона мене просто зжере. «Віруню, пам'ятаєш, ти запитувала про історію з моїм прадідом, а я не став тобі розповідати. Знаєш, як він загинув? Ти казав на пожежі. Ні, хоча пожежа почалася через нього. Він укоротив собі віку, але річ не в цьому, а в тому, як він це зробив. Підірвав себе гранатою. Із усіх гранат, що їх прадід міг би поцупити у своїй військовій частині, він обрав термобарично. Це така запальна, можна сказати, страшенно потужна. І навряд чи він це зробив навмисно. Наймовірніше узяв ту, яка найлегше було вкрасти. Але в цьому і вся суть. Йому було плювати на інших. Раз він іде з цього світу, його не обходить, що тут буде далі. Замкнувся у ванні, притулив гранату до себе, смикнув кільце. Згоріло шість поверхів. У квартирі на горі загинула дитина. Знаєш, у мене відчуття, якщо я підпишу цей контракт, то вчиню як прадід. Віра, насупившись, труснула головою. Чому, який тут зв'язок взагалі? А я хотів відповісти, але затнувся. Віра ж нічого не знає про хворобу. Про мій страх стати недомком, який танцює. Звісно ж, я не скажу їй, що прадід висмикнув чеку наступного дня, після того, як лікар пояснив йому, що дивний нервовий тик це насправді перший крок до повної дискоординації рухів, і провісник швидкої, розумової деградації. Зв'язок такий, що прадід робив те, що хотів, і не думав про наслідки, сказав я. Ти якраз про наслідки й думаєш, що за порівняння? Він хотів піти з життя, а ти знайшов роботу, про яку мріяв. До того ж саме тоді, коли твоя робота потрібна всім нам. «Гілю». Зарплата, нормальні страховки, контракт щонайменше на 5 років. Я розумію, ти переживаєш за нас. Страховки. Це слово вп'ялося в мій мозок як цвях. Віра продовжувала щось говорити, обволікаючи мене м'якими майже ніжними інтонаціями, але я більше нічого не чув. Страховка. Який же я ідіот? Це ж головне. А не здохнути молодим, перехитривши хворобу. Головне – це захистити мою маленьку Ельзу. Що може бути гірше, ніж піти з цього життя, покинувши їх із вірою без копійки за душею? Гірше. Це без копійки за душею приректи їх опікуватися недомком, що танцює. А там як. А корпус конкістадорів дає повний соціальний пакет. І їхні медичні страховки – найкраще, що є на ринку. І навіть якщо мені судилося дожити до цього кошмару стати розумово відсталим з порушеною координацією. Навіть якщо так, то весь необхідний догляд, лікарі, доглядальниці, ліки – все буде безкоштовним. Та ще й страхові виплати забезпечать моїх дівчаток до кінця життя. А якщо я загину раніше, навіть краще. Виплати нікуди не дінуться, корпус зекономить на доглядальницях. Зате сім'ї не доведеться страждати через мій жилюгідний стан – вони оговтаються від горя і зможуть жити безбідно. Адже хоч який цинічний є корпус, про своїх ветеранів він піклується до кінця. Ти б волів тихий і заможний життя в Києві, я розумію, вела далі Віра. Якби тільки ти знала, наскільки зараз далека від істини. Вона заглядала мені в очі, немов намагалася роздивитися іскру розуму в погляді ідіота. І раптом... — Ти знав, що це мрія моєї юності бути дружиною конкістадора? Боже, у двадцять років я б збожеволіла від щастя. У тебе ж буде форма? Я всміхнувся у відповідь. — Почекай, ще ж співбесіда. — Але ж тебе, гілю вже відібрали. Решту пройдеш. Як ти примудрився взагалі? Там, напевно, осіб п'ятьсот на місце. Я повів плечима. Віра раптом обійняла мене, притулившись з щокою до груди. Як хоч планета називається? Запитала вона. Є назва? Є Ішчель. Як? Це богиня така. Родючості райдуги. Так, підходить. І вірунчик міцно поцілувала мене в щоку. О 10 Ельза лягла спати. Віра поринула в читання, а я розгорнув на столі планшет. Вже й не пам'ятаю, який момент вирішив набрати в пошуку і щель. Індіанці майя загалом ніколи не зображали жінок гарними в нашому розумінні. Але нічого поганого в образі богині я не побачив. Міцна груда дівка із вгодованим кролем на колінах. Суцільний добробут. Цілком вдалий символ райдужних перспектив новоспеченої колонії. Те, що сталося на Хуана Хао, звісно, моторошно, але в моєму випадку назва ніякого підступу не обіцяє. Хіба що на нас чекають які-небудь дуже небезпечні кролі-переростки. Я переглянув іще зо дві статті з міфології Майя, аж наткнувся на ще одне зображення. Якби не підпис унизу, подумав би, що це зовсім інше божество. Але це була вона, та ж таки богиня райдугої родючості. У статті зазначалося, що згодом Мая чомусь перестали зображати іщель в образі дівчини з кроликом на колінах, її стали малювати інакше в образі старої з очима ягуара.